تم مسلمانانو منس کې الله سبحانه و تعالی او خوته او رولونه تعلق قائم کړنه هر مسلمان دمن مسلمان ورده پاکه د تعلق ته هر قوم قبېلي هر الهلکه سره یو مسلمان په مشرق کې بل مسلمان په مغرب کې او سي او مغرب او مسلمان باندې تکلیف وي مصیبت وي مشرق او مسلمان اخا فقيه هغه تذر در درځي ځکه مسلمانان د یوګل لرونه دي پاک ده هر قوم یا ده هر له کی دي د دې په منسکی د اورولې یو رشتہ قامی